Прологът на Евангелието на Лука Евангелието на Лука почва с един интересен пролог, за който говорих по-подробно в композицията на Евангелието на Лука. В него се казва, че това Евангелие е отправено към някой си Теофил, което име е преведено значи Божи приятел. Значи Евангелието е отправено към всички, които са приятели на Бога. А приятели на Бога са тези, които са съзнателни участници в божествената мъдрост, чрез своето отворено сърце. Те чувстват присъствието на Бога в себе си. В пролога се говори за очевидци и служители на словото. Очевидци или по-право самовидци са тези, които притежават способността за духовно виждане и духовно слушане. Те сами са видели духовните факти и ги описват. А служители на Словото, на логоса, са тези, които чуват непосредствено от духовния свят Словото и стават негови проводници и носители. Друга забележителна дума в Евангелието на Лука е думата начало, която срещаме в Евангелието на Йоан и Марко в началото на Стария Завет и в началото на Книгата Битие. На гръцки тази дума означава Архей, което е името на третата ангелска иерархия, наречени Началства, Начала или Архей. Тази дума показва цял един свят, в който се намират началата, происходът на всичко, което съществува. Значи това което се говори в Евангелието, иде отгоре, от света на тези велики духове. Тази дума, преведена правилно, значи отгоре, следователно, това, което се говори в Евангелието, иде отгоре. Следователно, Евангелието е едно откровение, едно вдъхновение отгоре, и то следва едно духовно устройство. Затова са важни не само отделните думи и образи, но и начинът по който те са подчертани. Така, чрез композицията на Евангелието са изразени тайни, които не могат да бъдат казани направо. Затова е необходимо да разглеждаме Евангелието като цяло, а отделните части като елементи на това цяло а не да разглеждаме частите сами по себе си.